A Zalai Erdők Meséi Károlyfi Zsófia és Palaics Cs Eszter Meséje Akik elmondják nektek Cogi Egérke, Mia Cica, Rézi Mama, Máder Edit Lajhárok, mindenféle cicák, Ambrus Attila Böszmerengi Töötöm, Bence a Rokon Méla, Béla, Remete, Mój, Ammój, Engler József. Jó mesehallgatást! Elég egy séta a zalai erdőségben, és már is megelevenedik a mese. Sátorrá befuttatott, bokrokkal tarkított ősi fák között vezető utakon, ahol indákkal és kimosott gyökérzetekkel találkozik fantáziánk. Aki a zalai erdőség szélén lakik, mint mi a történet szereplői, nem élhetünk kalandoktól mentes napokat. Hallgassátok hát!